ستا اجازت علی بما بانده یعنی کلچ رازی زماده طرف تا ته اجازت ته او دمرا حده پور اجازت ته ان ترفع الحجاب کزی او زیک ناس ته ما ان ترفع حجاب ته پرده اوچه تا کا ان تسمع سوادی او تزما پتی خبری موری دلش او حتا انهاکا تردیپو دي چزتا منی کوم چې مرازه بس بیا مرازه دا باب شروع کوم دوستانو د اجازت مطالق چې کله یو سړی یو مجلس ته زی یو دیرې ته یو بیټک یو یوځی ته ورن نوځي نو د اجازت متعلق مون تفصیلی احکامات پروم بیان کړم چې کله یو انسان کم زی ته ورځي نو ولد اجازه واخلي کې اجازه مې لو شلو خواغه مجلس ته اجازه دې ونه شود په ښه خبره داده چې هغه زینا واپس راشي د بلدنی مسعود رضی الله تعالی انحو متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووخته فرمایي چې تا ته دمره حدا پوری نی. دانا دا اجازت دې طریقه دانه د دوستانو چې چا تورشي اول به اجازت واخلي دا غینه پس بیا ورننه وز او پرده وچته بیا هغه زینا ورکلې شي پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم علی عبداللہ بن مسعودہ فرمائے کہ تا ته دومره حدا پوری اجازت ست چې د ول پردو چ تکاوه جما پټه خبره مورا بعض علماء لیکلي دي چې دا خصوصیت دی د عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هر چا ته د اجازه نشته دي بعض خبره داسې دي دوستانو چې هغه پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم د بعض صحابه کرام سره خاص دي نو عبداللہ بن مسعود الله تعالی عنہ ته صرف دغه اجازه بل چا د اجازه نه چونکه عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ لا پاک د احادیث په میدان کې یو لوی مقام ورکرې دی دیو جن پیغمبر علی اسلام و اجازت غلا اجازه ورکرې خو تاسو مل دوستانو طریقه دان ده بعضو قاتوین داسي یو سړی یو مجلس ته نوځي دروازه کولو کې یو خاور ته ورکووله او پس بیا وی اجازه تشته دی لوځي خدي ورو کا ته لو خور نه نه و تلینو بیا د اجازه تاسولو سزر او ده دا یو دروازه بنده یا یو پرده ده په یو ځای باندې په کار ده چې سړی ول دروازه وټکی غینه پس اجازه واخلي زدرتلیشن کنه شم دتلی بعض خلکو کې دا عادت وی دروازه کولوو کې خبر د روګي زده تلم که نه شم د تللی د چې خې وروکه پس بیاده اجازت یا یو ځ کې پرده را غړنده ده. او پرده وچتهې اوښورته وروګوري ز د تلشم دا تريکن ده. خدا دل تحریش مبارک کې جکم بیانیږي دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی و متعلقه نو دا صرف خصوصیت دا غته د بل چانه دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام اجازت ته نو اذنك علیا ان ترفع الحجاب تا ته دومره پور اجازت شت اجازه شته دی چې ته پرده کوچتکه او ان تسمع سیواد سیواد پټو خبرو طویل کیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي کله په یو مجلس کې ناس ته مو پټه خبرې کوم بل چا ته صرف تاسو اجازه شته دی حتا انھا کا کزتا منکم چی مراد نو داغینه پس پا نرازی بیا ناراضی بیا ول مول کلي دي دوستانو چې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی اجازت چو دا صرف د پیغمبر علی صلوات والسلامه پورې خاصو چونکه د پیغمبر علی صلوات والسلام بیا بیان نو پردا هغه د ټولو صحابه کرامو دا پاره لازم نو دا حکم بیا د عبد الله بن مسعود دا, دا پاله نو بلکې هغه حکم دا پردی هغه بیا د ټولو کرامو دا دا اجازه چو دا صرف خاصو د پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم پورے چھے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دھتا اجازت کرے ہو رواہ مسلم حدیث مبارک ریویت کرے دے امام مسلم وعن جابر رضی اللہ طلاح قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علیہ فدققت البابا فقال منزا فقلتو انا فقال انا انا کہ انہو متفق علیہ وعن جابر بن رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ده حضرت جابر رضي الله تعالى عنه روایت ته قال جابر رضي الله تعالى عنه فرمای اتيت النبي الله عليه وسلم زه پیغمبر علیہ الصلات والسلام في دین دین قرض است ویل زا پیغمبر علیہ السلام لغا علم کان علی ابي چې دا قرض ما په پلار باندې و جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما په پلار باندې قرضو د هغه قرض په سلسله کې ز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لغا لما د دې تفصیلی واقعیا ګوستانو امام بخاری را نقل کړی دا د جابر رضی الله تعالی عنہ په حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ جابر ابن عبد الله عبد الله رضی الله تعالی عنہ غزوه احد کې شهید شولوه د دین اسلام چې کوم دویم جنگ دی پہلنې جنگ غزوه بدر او دویم جنگ چې دی هغه غزوه احد د جابر رضی الله تعالی عنہ په لار حضرت عبد الله هغه په غزوه احد کې شهید شولوه دا هغه د شهادت نه بعد په هغه باندې ډیر زیات قرضونه د يهوديانو نه قرضونه غستیو جابر رضی الله تعالی عنہ رزیات پریشان او کی رازی اغا پا کی کی رازی کی رازی دا هغه قرضونو په سلسله کې او روايات او کې راضي د جابر رضی الله تعالی او خویندې هغه هم د جابر رضی الله تعالی او په تربيت کې راغي بعضي روايات او کې اثر راضي بعضي روايات او کې نه راضي چې نه خویندې د جابر رضی الله تعالی کو تطادث د درډي عجیب حالات علما ورانه کل کې دي جابر رضی الله تعالی او وې د او و د او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وو تفړمایل چې پیغمبر اسلام راځوانی چې لیسره باد یاد کړی وي د جابر رضی الله تعالی عنہ وو تفړمایل چې دا الله رسول زما په کور کې خوين دي دي دا غیده تربیته د فارمه د مشرقځي او د کونډې سره وادو کو چې زما د خوين دو تربیته کې کما پیغلی سره وادو کړي نو زما خوين دم پیغلی دیو دغه جلیبم پیغلو نو غی تربیته نشو کولې تم را هدا پوره قربانی جابر رضی اللہ تعالی کو دخل خویند او پارا اور کړیدا بهر حال د دپلار شکل شهید شول نو د دی یو باغ او د نو دې په دغه سلسله کې پیغمبر علی اسلام دراغی دا, دا کوم چې دلته بیانایي چې پیغمبر علی اسلام دراغما پیغمبر علی اسلام صلی الله تعالی فرمایي چې د الله رسول زما په پلار باندې خټیل قرضو نو او زبن خو دغه یو باغ دی او د دغه باغ ک پخې شوې دي وس په موږ دغه کجوري را شو کو هماده پته دا چې کله موږ دغه میوره وشو کو ټول کارزداري به ماته په سر باندې ولاړي نو ايده الله رسول الله ما سره لګلارشه چې هغه خلک ما سلا په تنيزيونه کې ماته بده را دیو نه وي پیغمبر اسلام او سلام دغه خبره ومنله او روايات کناږي کده جابر رضی الله تعالی کو دی باغ په کلونو نو کوم څمره کجوري نه کداغی که جوړی که جوری لو ور کولی داغی که رزنه نه ختمېدل پیغمبر علیه الصلاة و السلام او خپل چې کلم که جوری دا کولی خالی خالیمه ته لګې اطلاع راکړه زب در شنباقته ویدی چې کله ک جوړی دا وشو کولې داغی یو ډېرې جوړ کلو پیغمبر علیه الصلاة و السلام ورغه یغا ک جوړ نه یو ډېرې چکر یواله او بازي روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة و السلام په هغه ک تشریف فرما شول او جابر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې قرضدار دي ټول ورو غاړه ته جابر رضی الله تعالی عنہ د پلاز جو سمرا قرضدار یم اغه ټوله ورو وختل اسلام و سلم په خپل لاس مبارک باندې ده کجو ټول کول به ورکول قرضونه اخلاص اول خلاص اول جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قرضونه ام خلاص شو قرضدار ام خلاص شود او زبون په اغه کجو کې 카메라 نه وي زما دا یقینو چې د جړو نه بزیو کجو کوم څه یو نه سما وېمال چې صرف دا قرضداري په خلاص شي دا مډې را ده خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاس مبارک باندې چې هغه کجوري تقسیم کړي قرضداریم ختم شلو او څومره کجوري چې په هغه کې کوم را نه غیدا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزا وا ان شاء مخ کې بیا په معجزاتو کې د دې تفصيلي واقعې را روانه د دې جابر رضی الله تعالی هغه یو بل واقعې یادې چې د نو مبارک راغلی د نو عقب بن طبایان په غزمه نهبا چې کمم چې حات شوي د غې تغزې خندک یا هغې تغ احذابه ویلیل کیگی قرآو ځ مشان کې پوره صورتت الله پاک هغی باندې نازل کړی د صورت احضابو په هغې صحابه ساح کرامو خند نستلو ډیرې او لګې او تن دی په ساح به کراام موبانیرې وایو کې الله مبارک خپل ګړې مبارکې پېکانړی تړلی د او ل او د تندو د ووجه جاب رض الله چې کله د حالاتو قتللو کور ته خپلې بيبي ته وای چې کول کې دا چې سنيشت د الله د پیغمبر مل مستیو کو یو غبيبي چې کور کېو قتل سلک شانتي دور وبشو وړه پراتو او یو د چله وړو کې بچیو هغه الاله کلو او غبيبي جابر رضی الله تعالی عنه ته فرمای چې لاړشاو پیغمبر اسلام توکيو اچ تراشا او يو سومنګري ځان سره راولل چې کله جابر رضی الله تعالی هغه لاړو پیغمبر اسلام توکيو د خبرو کا دغه شانتی سره شانتی ډوډۍ هم تیار کړې ده نو تاسو هم تشریف راوړئ او ځان سره یوسو څومره ګډی لا وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول صحابه کرام ته کو وکړای شي د جابر رضی الله تعالی عنہ دعوت بیا بعضی محدثین لیکلي دی په دغه وخت کې د دې صحابه کرامو قائدات چې د اغه 1400 سورل سو صحابه کرام جابر رضی الله تعالی عنہ کوه طلاډ الجابر رضی الله تعالی عنہ بیبی پاره شانه چې مونخه د پینزوشپګو کسانو خراک تیار کړی دی او دا خو یونی مزر خلک راغل پیغمبر بی علیه الصلاۃ والسلام جابر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې کما ډوډۍ او کم انډې دی تیار کړی داغه مال راوړا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پخبل الله مسبارك باندې تقسیمول هغه سوار له سوه صحابه کرام چې دی هغه پدغه لک شانته توعام چې کم جابر رضی الله تعالی عنہ تیار کړو په غیبه نه غا ماړو شلو باب د پیغمبر علی السلام معجزہ د دین د ان تفصیلی واقع را روانه د بهرال رزوه حدیث مبارک تا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای اتیت النبی صلی الله علیه و سلم زه پیغمبر علی السلام د لاغ لما فیدین د یو قرص فسلسیله کې کان علی ابی د قرز ما په کلار باندیو فدققت البابا نو ما پیغمبر علی السلام تا ور بولو فقال من پیغمبر اسلام آواز کلو سُکتی په دغه وازه کې فقلت انا وېما ته زېما فقال پیغمبر اسلام فرمایل انا انا ز ز ز سم مطلب دی کانه کریها ها گویا کې پیغمبر اسلام دا خبره بدو غنل پرونم تا ته ما دې حالات بیان کړو چې کله د چا ملاقات لاری او ورم وروډه زولو او هغه ته پوسو کې چې په دروازه کې سوق تي نو دا چې وخت مو یې ما بلکه خپل تعارف وکا نام واخله عبد الله یما عبدالرحمن یما خالد یما خپل انکه خالد یما خپل تعارف وکا نو جابر رضی الله تعالی هوځه کلا وازه کړلو انا زیمه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوته جواب کې توسل ویل انا انا ز ز د دې مطلب شلو نام دیو بیا بازی علمو لکلی دی وخایا بیا بعض علماء لیکلي د جدان کې دي چ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رضی الله تعالی کو خبر پیجن خدا غي وجود د تعلیم د پاره پیغمبر اسلام صلی الله علیه چې انا انا یعنی زه زبانه وې بلکې نا ما واخله چې زو سوقه ما نو پکار دا و چې د ولته ویل چې د جابر ابن عبد الله منو طریقته د دوستانو چې کلهم هم ملاقات لاله او ورم ورته وهلو او د نننا اوازو کې چې سوق دي په دروازه کې خدا چې زيمه تا سف غورې دوستانو په زسر په تعروف تعارف نکيږي زيمه ته سوکي نو بود تعارف وکړه زه عبد الله يم زه عبد الرحمن يم زه خالد يم زه پلان کي يم بود نام واخلا تعارف وکړو دغه دا فقال انا انا پیغمبر اسلام السلام دو وسلم د ځلو جابر رضی الله تعالی عنه فرمای هي کانه کرها گویا ک پیغمبر اسلام دا خبره بدوګنله متفقن علی د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام بخاری او امام ابو هريره رضی الله تعالى قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال اباهر الحق باهل الصفه فدعهم الي الى اخر الحديث ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه روايته ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمى جزا پیغمبر الاسلام صلى الله عليه وسلم صلى پیغمبر الاسلام كور مبارك تن نوتما فوجد لبنا في قدح ده پیغمبر الاسلام صلى الله عليه وسلم پکور مبارك کیو پیالے وچ پاغي فقال اباهر پیغمبر اسلام ما توفر مایل چې به رضا الحق با اهل الصفه لاړه او اهل الصفرا ولا اهل الصفه څنګه دوستانو په مسجد نبوي کې اوسم داغي اثرات شته د کله چې سړی د رسول الله مبارک رضی الله تعالی دغه ریاض الجنت کې اوسم یوځیدې چې اغدا س چبوتره مونټکدا دیتہ سوفا ویلې کیږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانہ کې صحابه کرام او خپل ځان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توقف کړیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی د دین زګړه کولا دین اسلام په لنه مدرسو د 60 مدرسو او صحابه کرام شاګردان دي او استاس په خپل باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ دی نو غیته اصحاب الصفه وی لیکيږي د غیته عدد متعلق علماء او ولي کلي دی کمیدل دل په باغی قراتل د اتیاو نو اخلي ترسلوا رسو پورې کسانچو د بدغل ته موجود چې دی خپل ځان نو د دی د پارو وقف کړیو چې د پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ غبندې امت تر رسول نو په هغه صحابه کرامو کې په خپل باندې ابو هريره رضی الله تعالی همده اصحاب صفه نو فرمایي چې کله دغه پیاله کې مونږ شو دولېدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را تو فرمایل چې او خپل مدګری دی لا ولکم شاګردان دي اصحاب الصفه غرا ولا فاتیتهم نو ابو هريره سه فرمایي چې لاړم فدعوتهم نو غ ما روختل فاقبلوا نو غیره فخه زن نو خو غي اجازت او غختلو هلان کې زهور پسې پیغمبره ل اسلام لګلیوم مازان سرلا وستل د اجازه ته غختلو ضرورت خو نو ځکه چې زه پیغمبره اسلام لګلی او مازانان سریلا وسل او د پیغمبره لصللات اسلام د مجلس ادب او احترام دغ چاغي راغل پیغمبره ل اسلام بیام اجازه غختلو ف عزینهلهغوم نو پیغمبره اسلام هغيته اجازه توقللونو ف دخلو نو واغې ورن نه تلل پیغمبره صللات اسلام او اغ... اگر شوده چی ده فا دیر طول و شاگردان و تقسیم کړل اگر شوده دیر طول و تورسید دا هم دا پیغمبر علی صلاة و السلام موجز و رواه البخاری دا دی حدیث مبارک رویت کرده ده امام بخاری صدق الله العظیم و صدق رسوله النبی کرد الحمدلہ رب العالمین و لا وصلی والسلام على سيد سید الانبیاء والمرسلین محمد المالی و صحابه اجمعین یاللا سم الصلصم و ریدل عمل توفیق پہ لا نصیب یاللا الی و غناح اللہ تماسک حضور پاک اسلام اتباع نصیب کے یاللا بصراۃ مستقیم ہونے غلا ربانم روان نشيطان و گمراہ هدلا رونا مسادت تو دنیا و آخرت خوشالیم نصیب یاللا شرم بردم پدوان جہان ابانی و مسر بیماران و لشفاء و قرضاران و قرض اخلاص یاللا د طول و حاجت منذ حاجت ندخ من فلو غیب خزانہ پرک بازی سن دعا درخواست کړي دولتوک چلہ کامل آجل و نصیب کی بارانی رحمت <متحدث> دا پاردو کی دوستانو دا ابو ڈیر کامیدیں چل اللہ ربو لیزد دا خیر او د رحمت بقدر حاجد دا باران په منگو تاسو نازل کی یا اللہ خبری دا رحمت دا را کلو کی یا اللہ دا قهر غزب نموسیت یا اللہ خیر خاتمان پا یا اللہ خیر خاتمان پا ایمان کی وصل اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد والی واصحابی برحمت اللہ